Tahajudi ama meditation mbinu faida aina na mambo ya kuzingatia katika masuala meditation Kwanza kabisa tuanze na chimbuko la historia tahajudi Neno tahajudi limetokana na neno la Kiingereza linaloitwa meditation likiwa na maana akufikiri kuzingativu au kwa kujali Neno meditation nalo limetokana na neno la Kilatini linalofahamika kama meditation ikiwa na maana ya ya mwili na akili Asili ya tahajudi ni dini za mashariki. Ilianza huko Asia zaidi ya miaka 1500 iliyopita. Kwa sasa tahajudi hufanywa zaidi huko Magharibi, Ulaya na Marekani. Tahajudi ya miaka hii ya wakati huu inazungumzia zaidi tahajudi ya kiyoga ambayo asili yake ni huko India. Kwa ujumla tahajudi inaelezwa kama njia za uzingativu katika jambo ambalo mawazo yamelinua, lakini pia inaweza kuelezwa kama ifuatavyo. Tahajudi ni hali ya uzingativu na utulivu katika hali halisi ya wakati wa sasa hivi. Ni ile hali wakati mawazo yanapokuwa yeyushwa na kufikia mahali ambapo hakuna fikra yenye kuingia tena. Ni ile hali ambayo uzingativu kwa makusudi kabisa umeachwa kuelekea kwenye nguvu kubwa zaidi. Ni ile hali ya kuweka mawazo na uzingativu katika kitu kimoja, mfano sanamu ya kidini, pumzi au neno fulani unalotamka mantra. Wengine wanaiyeleza tahajudi kuamba ni sala za usiku wa manane. Tahajudi na dini. Kila dini yake ya uzingativu. Ingawa ukiutazama kwa undani utagundwa kwamba ni tahajudi halisi. Dini ya kikristo wanatumia rosari Hii huwasaidia kujenga uzingativu. waislam wanatumia tasbihi. ambayo huwasaidia kujenga uzingativu. Lakini pia huwa wanakuwa na sala za usiku wa manane ya ni tahajudi. huwa wanafanya tahajudi kila siku. Kwaani ndio nguzo yao kuu. Wabahiya hufanya tahajudi kila baada sala. Faida za tahajudi. Ili uweze kutambua faida za tahajudi, ni muhimu kuifanya kila siku, ikiwezekana asubuhi na jioni. Tahajudi ina faida nyingi sana. Faida hizi utaziona kama utafanya tahajudi kila siku. Hivyo tahajudi inahitaji nguvu kubwa sana ya kujituma. Ina faida kubwa sana. Hivyo ni vizuri ukajenga mazoea kuifanya kila siku. Na kushauri kama huwezi kufanya tahajudi, basi ni afazali ujifunze upendo. Ingawa ni rahisi marakumi kufanya tahajudi kuliko kuwa na upendo. Baadhi ya faida ni kama ifuatavyo. Tahajudi husaidia kuongeza ubora wetu kia kili, kimwili pamoja na uwezo wetu kwa ujumla. Husaidia kuburudisha mwili, pia husaidia kupumzisha kili na mwili. Husaidia kujenga uzingatifu na kukuwezesha kumudu kupata suruhu ya matatizo kirahisi. Usaidia kuratibu msukumo wa damu pamoja na usafirishwaji wa damu mwilini, Usaidia pumzi, pamoja na kuraisisha usaguaji wa chakula mwilini, Usaidia kuimarisha mfumo wa kinga mwilini, Usaidia kuleta furaha ya nafsi. husaidia kuimarisha nguvu yako ya machale pamoja na nguvu zako za ziada, Usaidia kutibu matatizo mengi ya kisaikolojia, kwani hubadili hali mfumo wa fahamu na mawazo, endapo tu itafanywa kila siku na kuzingatifu mkubwa. Tahajudi pia inaweza kutumika kuomba kitu na chohitaji kama vile kazi au mahitaji mbalimbali. Ingawa inashauriwa uwe muangalifu, badala ya kufanya kazi unaweza kuwa mtegemezi wa tahajudi. Swali lililoulizwa hapo awali linasemaje? Je, tahajudi huleta tajili, Kama utajili ni kupata furaha na amani ya nafsi, jibu ni ndiyo. Tahajudi huleta. Hii ni kwa sababu tahajudi husaidia au kufundisha namna bora kabisa ya kupumzisha mwili na akili. Na hivyo kwa mtu mwenye furaha na amani. Kumbuka ukishakuwa mwenye furaha na amani. Wewe tayari ni tajiri wa mali pia. Tahajudi ina mazara yoyote. Kwa watu wenye matatizo wa kifafa, matatizo makubwa moyo au wenye matatizo wa akili. tahajudi inaweza kuwaomiza wasipokuwa angalifu. Ingawa kwa upande mwingine, tahajudi nitiba ama dawa kwao. Hivyo anashaulio wachagwe tahajudi ambayo haitawaletea matatizo. Ni vizuri wakajaribu aina wa tofauti tofauti atahajudi halafu akaangalia ni ipi inawasumbua na ipi inawapa nafuu. Wakishapata inayowapa unafuu, ni vizuri wakaendelea kuifanya mara kwa mara. Baada muda watagundua kwamba matatizo yao ya akili, moyo au kifafa yamepungua kwa kiwango kikubwa sana au yameisha kabisa. Jinsi ya kufanya tahajudi. Mbinu za kufanya tahajudi kutokana na kiwango cha uzingativu. Uwezo wa kujenga taswira na namna mtu anavueza kukabili mawazo ya nao muingilia wakata tahajudi yake. Baadhi ya mbinu hizi humfanya mtu apotele kwenye kire na chozingatia na kutoingiliwa kabisa na wazo lorote. Mbinu hizi ni rahisi mtu kujifunza mwenyewe ingawa kuna bazi na itajia wepo Hatua zaaji. Hatu wazi na kufanya tahajudi ni kama ifuatavyo. Tafuta sehemu iliyotulia, isio na makelele. Kaa kwenye kiti au chini au lala kitandani. Hakikisha humi mahali popote. Legeza mwili wako pamoja na misuli yako yote ya mwili wako, kadri utakavueza. Sahau matatizo yako yaliyopita yaliopo na yajayo. Sahau matatizo yako ya kazini au nyumbani. Jitahidi usifikilie chochote. Kama kuna mawazo taingia usigombane nayo, usiape muda na nafasi. Wewe na kile ulichuamua ukizingatia. Hakikisha uzingativu wako ni mkubwa sana, pia kione kitu hicho unachokizingatia kwa ajicho lako la ndani, kijenngeta aswira kana kuamba unacho tayari, au kana kuamba unakiona yani unacho hapo. Ni muhimu sana kujali hisia zako wakati unafanya tahajudi. Pumua kwa kuingiza pumzi ya kutosha mapafuni, halaaftwaa pumzi yote na kufanya kifua kiwe kama kitu. Fanya mazoezi haya kila siku asubuhi baada ya na jioni au siku baada watu wote kulala au usiku wa manane hali ikiwa imetulia ukipata muda kama huna kazi ya kufanya ukiwa peke yako ofisini nyumbani kwenye basi ama daladala ama kituoni, jaribu kufanya tahajudi mazoezi ya tahajudi hufanyika mahali popote kama ukifanya vizuri tahajudi utahisi na afu fulani kimwili na kiakiri ama vyote utagundua kwamba mwili hasa upande wa msukumo wa damu utakuwa na mabadiliko aina za tahajudi Kuna tahajudi ya pumzi, hii ni Kongo zaidi, ilianza China na India, ni tahajudi nzuri na muhimu kwa wale wanawanza kujifunza. Tahajudi ya mkono, hii na kuonesha ni kwa jinsigiani mawazo yako yana nguvu zaidi kuliko mwili lakini pina kuonesha usianu liopo kati ya mawazo yako na mwili wako. Hizo ni bazi ya tahajudi lakini kuna tahajudi ya mshumaa, tahajudi ya mtoto andani, tahajudi ya namba, tahajudi ya maua, tahajudi ya rangi, tahajudi ya sauti, tahajudi ya kusogea, tahajudi ya kujikagua, tahajudi ya ukuaji, meditation ya muziki na kazalika.